Шість. Останній Анні шість років. Себастіан купає її, зауважує, що чотири темніші від шкіри крапочки під ребрами і на животі є насправді недорозвиненими сосками. Згадує найбільшу мрію Франциска. Чи той відважився б хоч припустити три пари грудей у його правнучки? Одну пачку карток старий Беда чомусь не забрав з-під каменя. Її знайшли аж в кінці 50-х, коли демонтували австрійські військові дороги у Карпатській Субальпіці. Всі до одної поштівки були фотографіями із знаменитої у 30-х роках Чорногірської серії. Совіти ще не мали жодних карпатських видів власного друку, і ці – зняті об'єктивом риб'яче око, забрали до краєзнавчого музею у Ворогті. Написи олівцем на звороті важко було зрозуміти. Відчуття дискомфорту – це сліди попереднього смаку на слизовій, які змушують до пошуку наступного. У кожному періоді новий сленг, як нове буття. Мови минають повільніше, ніж періоди. Вони накопичуються, займають все більше території, витісняючи мову канонічну. Нам вони більше означають. Скоро ми з «а» доживемо до того, що зможемо розмовляти лише своїми фразами. Літо білого вина, звикнуто до австрійського зеленого вина, зустрічався з полковником і ярем. Всі періоди проходять, бачу, те вже на другій дитині і на третій жінці добре знати, що ти є, завжди десь є, віра в те, що було в дитинстві, думати про те, як нога потрапляє між ноги і стає потертою. Вона заснула коло печі з атласами рослин на колінах. Коли пісяєш на мох, прибиваєш метеликів, які там сидять і вдають розгорнені листки. Тепер я вже нікому не заздрю, бо бачив сльози добрості. Їй можна було би більше, ніж. Чому деяким жінкам усе можна? Може, тому що можуть усе. Землекопи їдять руками. Анімація на сонці, на хмарах, на місяці. Деформація, скручування. Така повнота буття, що можна розчинитися всередині. Якби можна було знати, що ці нерозшифровані послання означали, що вони означають. Мої Анни не були, не будуть, а є. Завжди є. Так добре знати, що вони завжди десь тільки є. Якби ми знали більше людських доль, казав Себастьян. Часто в цьому головна терапія баю. Тепер підвірка листівок з Чорногорою – зберігається в музеї Карпатського національного природного парку в Яремчому.